Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Miran a roda da vida, vira como unha buxaina. Benvidas a Radio Manoplas. estamos Ose os saímos de, de Colla para gravar e viñemos ata o barrio de teis para falar o redor de 25 minutos con Tania Vázquez Corbacho. Hola, Tania. Hola, Hola, Diego. Bueno, pois eso que estamos aquí no barrio de Teix na no, nas, nas dependencias ou no centro de Saruma, que é onde traballa Tania. Pero antes de falar de a que se dedica que ela é, que fai eh, en Saruma, quería que falemos do barrio de Teix, que é un dos barrios da cidade eh, que ten moita sona. Eh, Tania, em eh, Eso, levas, naciches por aquí, te criaches por aquí. Sí. Para alguén que nos escoite de fora de Vigo, como lle contarías que o barrio de Teixe? O que, que destacarías ti deste lugar, deste espazo? Ben, pois, eh, eu diría que o barrio de Teixe é un barrio eh, obreiro, cun pasado obreiro bastante, bastante importante, que se atopa nunha esquina da cidade. E creo que por eso, por xusto, atoparse nunha esquina da cidade tamén ten ese, ese sentido de pertenencia tan, tan forte. Vale. Eh, para eh, ti te criaches, a tua, a tua familia, nace unhas casas de Fenosa, sí. que é o mesmo. Igual, alguén escoita as casas de Fenosa e eh, non entende nada, porque Fenosa xa non se chama Fenosa, que claro. se chama Naturgy, e eh, <risas> Espacialmente, que eh, a silueta deses, deses edificios é eh, moi curiosa. Como lle explicarías a alguén que nos escoite que son as casas de Fenosa, os vale, edificios pues, de Fenosa? Pois pues os edificios da Fenosa eh, son uns bloques que son un total de cinco que nun pasado foron, pois pues, arquitectónicamente falando, eh, foron eh, un proxecto moi pioneiro porque se construíron moi rápido Eh, todos os pisos son dúplex eh, teñen unha estructura como, como moi concreta e a veces incluso un pouco complicada de, de entender chamase así tamén porque xusto en enfrente bueno, agora hai un carro furno pero eh, antes xusto enfrente había, estaban todas as torres de electricidade de Fenosa <risa> cando se chamaba Fenosa sí que é certo que Fenosa igual se por ali pero as torres pois alrededor do 2000 creo eh, botaronse abaixo para, para montar o que é o centro comercial eh, pero ata ese entonces o que era era pois... Os loques da Fenosa, cada unha dunha cor, e logo as torres de electricidade, e xa. E, un soportais. e unha fonte. É unha fonte, certo? No? No. Unha fonte que, senón que lle preguntes, dirá que é a mellor algo ou a peor. Bueno Ainda hoxe, hai moita xente sí. que para por ali co sí, carro. Sí. E hai colas o... e todo. Sí, sí. Eh, eso, son uns edificios que están agora en frente do Centro Comercial Travesía tamén moi preto das vías de tren, que agora uh -huh. xa non hai vías que é unha senda sí. verda e da autoestrada que está un pouco máis para lá. Sí. E o formigón predomina neses <risas> bloques que son moi grandes na no? sí. zona. Eh, ademais de, de o edificio, a silueta des edific, deses edificios Eses bloques teñen a moita xente que viva ali sí. en os que hai moita vida en sentido amplo. Sí. Eh, como era a vida que tamén está marcada por eses soportais que hai como bastantes uh -huh. zonas así mortas á vista. Sí. Como lembras ti eses primeiros anos nos que ti quereciches por ali? Que tipo de vida ou que tipo de cousas pasaban na cenosa? Pues, pois, eh, nos eh, xogábamos na, na rúa sempre. Si que, eh, pois xusto debaixo dos dos bloques hai un soportais era como esa zona de, de xogo e xusto detrás dos bloques hai un parque había un, bueno, hai un parque e había un parque pero ese parque tamén evolucionou moito Cre é o parque de, de Coutadas entón os nenos e as nenas da, de, dos bloques que ao final pois todos íamos ao mesmo colexio e todos e todas xogábamos tamén xuntos por esa zona era como a xente de ali vive nos bloques como que era raro que alguén vivise fora dos bloques Eh, e si que xogábamos moito no parque de detrás da, dos bloques, non? que agora é o parque da Fenosa, que xusto por onde pasa tamén a Vía Verde agora. Eh, claro, entonces ese parque era eh, un terraplén de, de terra, eh, vertedoiro da zona, incluso eu recordo que xogábamos moito con, coas cintas das, das, eh, coas, coas eh, nas que se lee unha cinta de vídeo, Ah. Pois con eso, era como había moitísimo deso de Pois xogábamos moitísimo con eso Pero tamén é certo que había moitísimas eh, xeringuillas por ali tamén E si sí que nos falaban sempre do coidado que tiñamos que ter para, bueno, para non meternos nesas zonas e tal Pero ao final tamén a curiosidade eh, Pois sempre decían Ai, aquí hai unha, aquí hai outra eh, Entonces eso, nos xogábamos ali Pero eso estaba eh, bueno, pois Como se fose un descampado totalmente Ata que sí que Pois igual a media dos 90 ou así Si sí que eu recordo que, que houve manifestacións para que pedían a eh, bueno, humanizar esa zona e a partir de aí creouse un, un primeiro parque, creouse un campo de fútbol, bueno, de futbito, perdón, eh, creouse un parque infantil e, eh, bueno, adquirí un, un pouco máis de vida e eh, de xeito para que os nenos e as nenas puidésemos, puidésemos estar ali. Que tipo de xente ou de que sector... Porque, podemos resumir, é un bloque de edificios bastante popular, non? De, uh -huh. de vivendas máis menos baratas, supoño, ou de protección pública, entendo. Que tipo de persoas vivían, vivían hogar, no hogar neses bloques? O extracto social, ou que tipo de, de, de familias vivían ali ou vivía de desali? Vale, pois igual aí eu non atino moito, porque, pero sí que é certo que era moita xente que viña da aldea que eh, pois, que viña da aldea de Cañiza sobre todo, desde a zona de Ourense o que máis, que mercaron aí un un piso, porque sí si que aquel eran pisos baratos e, e nada, son pisos que ao final van de xeración en xeración en xeración e ao final é por eso que siguen con, con vida. Sí si que despois eh, a, di, bueno, a día de hoxe entonces eu igual non tiña esa visión de ver como eran as persoas non a día de hoxe hai de todo neses edificios. É dicir, hai xente que vive aí toda a vida, xente que chega nova de outros barrios, incluso de outras cidades, eh, de todo o mundo. entonces agora hai xente moi moi variada. Dixeches antes, falabas de seringas así, sí. como en outras partes de, da cidade, no Calvario, en Colla. Teis foi un barrio no, que tamén pegou forte a heroína, uh -huh. e no? era sí. unha zona e na que habería moitos veciños e veciñas, Nos que consumían e que supoño uh -huh. que tamén nas vivendas, nas familias haberían, en algúns casos, medo, descoñecemento, como viviches ti esa época de, ¿no? de droga, yeah. de, nas que as ruas comezaron a mudar un pouco uh -huh. eh, respecto que eran antes, non? Pois, pues a ver, eh, nos o que veíamos, é dicir, a nos na casa sí que con, eh, explicábanos como, bueno, que eran as drogas, o que supoñían e sí que se sabía que persoas Estaban, nas, estaban no mundo das drogas, non? entonces sí que existía como polo resto dos, das, das persoas como unha mirada con un pouco de xuizo. Sí que non creo que nunca se discriminara ou se esquivara, máis incluso recordo eh, pois, persoas que vivían no edificio que igual estaban pois en procesos máis complicados de, de veciños e veciñas que, que ian pois pues a timbrar de como estás, ¿no? pero sí que certos suizos sí, sí que había. Eh, Estudades no Frián, que é o colesio que sí. está en fronte deses pisos, uh -huh. luego seguides estudando a secundaria no República Oriental do Uruguay, que tamén está no barrio. Sí. En algún momento decides eh, eh, facer os estudos de traballo social, que uh -huh. eh, non sei sé si se te lembras, eh, pero podes explicar Por que Tania, dos dezaoito, por aí, non sei, se lanza para hacerse eses estudos? Pois, eu, en principio, eu queria ir para psicología. E que pasa? Que, eh, pois, non había... Bueno, eu quedei cunha para pa setembro, para setembro, entónces, eh, non puiden entrar en psicología, dixen, bueno, que opcións teño? Había traball social, educación social, masisterio... Bueno, a mí sí que me interesaba o tema da educación ou do o tema do social e nada, puxen de primeira a traballo social e acabei en traballo social un pouco a cegas porque ninguén aquel entonces e incluso creo que a día de hoxe tampouco moita xente sabería explicar ninguén me decía pa qué, eh, para que servía esa, esa profesión e nada, empecé eh, encantou e encantoume e despois sí que paralelamente eh, eu tamén me metí no mundo da educación no tempo libre que foi un mundo que me sorprendeu mm, moitísimo E, e nada, para min, o feito de existir esa esfera social, esa esfera pois, de educación non formal, eh, pues pois, abrimo un mundo de, de posibilidades, e foi o que o que máis me gustou realmente deses anos de carreira, que daquela eran tres, para min, o gran descubrimento foi ver que eh, a, o social e a educación poden ir, poden ir da man. E naquela, e agora tamén, moita xente que estuda... Estudos bencellados o social, educación, traballo, integración social, moitas veces a súa contorna, descoñece bastante en que consisten esas profesións, sí. eh, pero sí que hai como o regusto de que son profesións de asudar e que a xente que estamos metidas nessas profesións como que somos... Bellísimas persoas. Sí, eso, como sí. que somos majas. Eh, bueno, eso está aí. Sí, eh, Por que crees que pasa eso? Como vives ti con, con esa proxección do traballo social ou do mundo do social? Eh, Refireste ao feito de que tan só por estar no social como que hai unha unha aura de luz ao meu alrededor, non? Bueno, a mín faime un pouco de gracia de, non, pero, a ver, que, que tamén teño defectos e que non me fago cousas mal. E, seguramente, se, se en algún momento da miña vida, tamén eh, son, son xusta, e fago hago cousas que, que non debería facer. Entón, a mí, realmente, faime un pouco de gracia, sempre intento, cada vez que me din, ai, traballo fermoso, eh, que gran labor. Bueno, sí, que é gran labor, pero eh, non vivimos solo de deses halagos de de paz, eh, senón que eh, realmente o noso traballo sí si que co contribúe a que a facer un mundo mellor, digamos, pero non so é cousa nosa, é dicir que tamén é cousa das persoas que alaban o noso traballo tamén teñen parte importante na, na sociedade Eh, falabas antes de que non sei se no tempo que estabas estudando traballo social entras en contacto, xa viña de antes o mundo co, co tempo libre eh, eso, de onde co, como te integras nese mundo por que uh -huh. chega Tania por que chegas aí a, a entrar nese mundo pois, eh, tamén de casualidade eu estive en un verán traballando de, de teleoperadora e dixen non máis, nunca máis. Entonces eh, dixen, bueno, pois xusto eh, apareceu un cartel na universidade de curso de monitor monitora. Dixen, bueno, pois vou probar. e, e nada, eh impresionoume máis incluso que o traballo social diría. e, e nada, eh empecé a traballar de monitora, logo vi que, que me gustaba, que me sentía moi cómoda e veía todo o que podíamos conseguir cos nenos e coas nenas. E, e a partir de aí tamén me fixen despois directora e eh, eh, bueno, seguín traballando no, no ámbito ata que, bueno, que entrei aquí eh, eh, ti, ti, ti, Tiñas experiencias como nena de participar en campamentos ou en ámbitos uh -huh. da educación non formal ou, ou entrastes nese mundo así como máis de súpeto, de maior para facelo dentro de outro lugar non? de monitora ou... Eu si que de nena si que fun a, a campamentos eh, a campamentos de verán eh, e logo si que de adolescente fixen algún voluntariado pero así, pero máis puntual ou incluso pois, ese no instituto pois eh, solicitaban a xente para facer cousas e que me gustaba estar aí. Pero non tiña un contacto moito maior que esos tres campamentos aos que fun, e que tiñan moi bons recordos, por suposto, pero mm, non era algo que decía, non, eu vou ser monitora. Simplemente apareceu, collino, e encantoume. Estou a pensar, eh, como vivieron na tua casa, non sei a que se dedicaban ou na tua casa, de que, de que vivíades, Como ven, non sei se o expresaron, ou é un pensamento que podía hacer ti, de que valoración fan do teu tipo de traballo, tanto no ámbito uh -huh. social ou no ámbito do monitor de, de, do tempo libre? Eh, bueno, dos dous, eh, pues, sinto non con, con moito orgullo, pero si sí que, eh, se chegase a ser outra cousa, tamén sería o mesmo, porque eh, sí que na miña familia... Eh, pois hai un, un gran respeto polas decisións que, que tomamos entón eh, están orgullosos de, de que esté onde quero estar eh, independientemente do oficio si que é certo que claro, o principio era que é onde te vas meter e a que te vas a dedicar porque non non se, eso, non se coñecía eh, pero bueno, unha vez, eh, unha vez explicado, ver que realmente estaba a gosto pois pues, claro, todo estupendo E eh, eso, rematas a, a, a diplomatura daquela eh, No mundo laboral antes de chegar aquí a, a Saruma Cales foron os teus primeiros pasos Ou en que sectores ou en que entidades eh, Tive hecho esas primeras oportunidades Pois eu estiven, é eh, dicir, rematei a carreira mm. E dixen, claro, salgo aquí Son igual que o resto, eh, que é fago, no O típico, un máster, como non? <ríe> entón, fixen o máster de xénero E porque eu tiña claro durante a carreira que me quería dedicar ou a menores ou a mulleres e a vida, que caprichosa, dixo, no. e nada, foi facendo máster cando descubrín que sí que o tema da muller encantame e, e, e, e creo que, que poderíamos facer moito pero eu non podo traballar porque, bueno, pues pois, sinto algo máis persoal e non son capaz de non sufrir traballando Eh, por eso, bueno, descartado, mulleres, eh, como tamén durante a carreira fixen as prácticas con menores, e eh, vin, uf, no? <ríe> pois pues tamén descartado, dixen, ui, agora, é eh, que, acabo de estudar unha carreira, pero non teño claro. Estive un ano, unha vez rematei o máster, é dicir, ao final foron cinco anos, porque o meu máster era de dous, estive un ano, eh, pues, traballando así, de traballeños de monitora e demais, ata que entrei aquí, porque realmente entrei moi rápido, é dicir, bastante xove, Eh, si sí que ese ano aproveité para facer moitos cursos eu sempre digo que non ten nada que ver pero a min eh, abriu me a cabeza eh, moitísimo que fixen un curso de, de ofimática que sempre digo porque isto non teria aparecido na miña vida antes que fácil sería todo que sí que eh, para min eso abriu me un mundo de posibilidades a nivel digital para xilizar todo que a unha día de hoxe me acordo del... Entón eso, estive en ese ano eh desempregada, traballando así con traballiños ata que, que entrei aquí. Y para min cando menos falar de Saruma, ara non, pero nos meus momentos Saruma para min a primeiro que me viña á cabeza era tempo libre. Sí e agora nos últimos anos me ven tamén, traballo así no barrio e traballo con persoas con, no? con sofrimento mental ou persoas uh -huh. con, con no ámbito da, de problemas na, na saúde mental uh -huh. eh, eh, como Como comezas ti a manesarte no mundo non tan específico, tan esquinado eh, no que viven as persoas etiquetadas con algún tipo de diagnóstico. Non sei como lembras os teus inicios, porque non sei se tiñas algún contacto familiar ou, ou de algún colega que estivera por aí, ou se entras directamente a este mundo a través do profesional. Pois entro no mundo a través do profesional completamente. E todo o que aprendín de saúde mental nestes anos foi en Xaruma e a través das persoas que, que aquí están eh, porque eu non tiña nin, nin unha nisiquera algún familiar, amigo, amiga cercano que, que vivise algo así. Para mí era un mundo completamente descoñecido. E foi entrar en Xaruma que tamén, bueno, pois eso, 24 anos entraba así como un pouco de... Sí, claro, é de dicir, palante con todo, pero como non sabía realmente o que me iba a topar. E, e a verdad, bueno, que enganxoume bastante e, e ver todo o que, o que non se estaba facendo e se podía facer, creo que foi realmente o que fixo que, que Xaruma eh, medrase. Eh, para que non coñeza o traballo de Xaruma sí. nese ámbito, que tipo de accións ou servizos eh, eh, ofrecedes desde aquí uh -huh. para persoas con, con, con, con esas situacións ou con esos diagnósticos? Uh -huh. A ver, Xaruma, como ben decías antes, que eh, sempre son a tempo libre, porque Xaruma realmente naceu nos anos 90 como escola de tempo libre e a día, ainda a día de hoxe sigue sendo unha escola de tempo libre. E, as persoas que fundaron Xaruma viron que había unha gran necesidade en saúde mental, entonces, sendo escola de tempo libre, empezaron, a maiores do que facían con, pois igual con nenos e con nenas, empezaron tamén a facer cousas con, con persoas que teñan algún tipo de trastorno mental diagnosticado, sobre todo porque vean que, que non se estaba facendo, que a nivel encamiñado a ocio non había, non había nada. Entón, empezaron a, a facer cousas como en saúde mental como Escola de Tempo Libre pero chega un momento no que como na forma xurídica Escola de Tempo Libre xa había cousas que non se podían facer ou que limitaba o acceso a recursos e no ano 2010, cando se funda a asociación Entón, cando xa se separa a Escola de Tempo Libre, fai Educación no Tempo Libre, cursos de Tempo Libre e a asociación dedícase pois a comunidade a... Eh, a ao traballo con persoas do ámbito da saúde mental. entonces é aí cando, eh, como xa está dividido eh, e xa está ordenado, eh, Xaruma, pois, empeza a traballar cada vez máis con persoas que teñen trastornos mentais. Eh, como chegan as persoas a Xaruma? Pois, um, diferentes vías, poden vir derivadas, incluso poden vir que se, me enteré que aquí facedes algo, entonces entón, sí que, eh, bueno, teñen, pero, ainda non chevo contar o, todo o proceso, pero, Eh, aquí o único requisito para poder asistir a todas as actividades que temos polas tardes sería ter un trastorno mental diagnosticado e eh, eh, querer vir, porque para eso, eso para nós tamén é algo moi importante, que hai moita xente que non, que non entende, pero para nós é importante que a persoa que está, que está asistindo ás as actividades ou se beneficia do proxecto, que realmente quera beneficiarse, beneficiarse del e que non venga de forma obrigada. Porque nese momento é cando non somos capaces de, de, de traballar e igual este non é o recurso, igual hai que buscar outro. Eh, eso. Eh, que tipo, que pinta unha traballora social ou que tipo de accións fai unha traballora social, bueno, alguén que ten o título de traballora social eh, nesta, en Saruma, neste ámbito? Pois pues mira, inicialmente, conto choque era inicialmente, conto choque é agora? Inicialmente, eh, bueno, eu entrei Eh, nunha, para unha sustitución, dunha baixa de, de maternidade realmente para, para lanzar eh, bueno, para suplir as actividades que esta persoa non non podía, non podía facer. Eu entre entresustituindo non a unha traballadora social. aínda non existía o traballo social en Xaruba. Entonces eh, nese contexto de bueno, estamos facendo actividades realmente había poucas persoas participantes non Pois eso sempre digo entrei con catro persoas participantes pero claro, podíamos facer moitísimas cousas máis. entonces foi cando eh, bueno, os planetas se alinearon, e eh, a persoa que eu estaba sustituindo non se reincorporou logo, que quedei eu, propuxen mm, facer traballo social, é dicir, poder pois, cousas que eu aprenderan na, na carreira, poder facelas, entonces empezamos a, a buscar recursos. Recursos económicos Recursos de proxectos Recordo que que, eso, que Era como un sí a todo Que chegou un momento que no, no, Temos que parar eh, Pero era intentar de decir sí a todo eh, Reunirse cos, cos hospitais Que coñeceran Xaruma Dar a coñecer a Xaruma eh, eh, A labor de comunicación exterior Desa fue se fala É a máis necesaria Que poñer na boca das persoas O nome é o, é o máis complicado Entón o traballo social en Xaruma comezou nesa busca de recursos reunirse con moitísimos axentes sociais que tamén estaban traballando de alguna forma en saúde mental que incluso decían pero claro, que eu necesito este recurso, como é que non coñecían? Eh, entonces o maior traballo social que se fixo ao principio foi ese. Logo, eh, ao mesmo tempo que íbamos eh, evolucionando por aí, eh, tamén empezamos a ver que era moi necesario empezar a traballar coas digamos coas mochilas das persoas que, que aquí estaban, que xa non só era ocio, fago actividades que me divirten unha tarde, non? Senón que as persoas veñen cunha mochila que igual lle pesa, entonces intentar alixerar tamén ese ese peso. E eso sí que o facemos dende o traballo social, pero tamén dende a educación social neste caso, neste caso en Saruma, claro. e, e logo tamén é eh, cando eh, vemos a importancia de eh, traballar no barrio, e que, bueno, fixemos moitos intentos de intentar foi facer unha, como unha rede e, sólida, e sí que creemos que agora estás, e, estás estando algo, algo moi bonito en Teix, sobre todo porque víamos que, claro, estábamos traballando coas persoas participantes, pero non estábamos traballando coa sociedade. Entonces era como que nos faltaba unha, unha, unha pata do banco para, para poder facer deso algo, algo sólido. Eh, nestes, sí, últimos meses ou anos, o traballo no barrio, no, con outras entidades, uh -huh. con Provivenda ou, bueno, con Plan Comunitario, con o cole tamén, uh -huh. e algo que que pesa. Eh, casi para ir rematando, nos últimos tempos, eh, a vida profesional te levou a tarefas máis de coordinación, de xestión sí. e aí e onde me chivan algúns informantes que eh, controlas moito no ámbito da xestión na busca de recursos, cambiemos recursos por subvención, <risas> e que tamén eh, destacan o modo no que faz a coordinación, que eres unha persoa facilitadora, moi cercana, en a que ese modo de... Sí, esa función que, que te tocou ou na que estás... que é recibida de modo agradable pola xente que, que traballa por aquí. Como explicas ti... Eso é o que nos devolve, o que, es, o que nos devolven de fora. Ti como explicas como queres ou como intentas facer esa tarefa uh -huh. de coordinación? Bueno, primeiro, e eh, gracias aos informantes, pois, <risas> <risas> eh, pues, eh, a ver, a mí a coordinación tocoume. Realmente, eu non, non solicitei coordinación e tocoume, entonces. Non, non houve un momento no que eu me parei e dixen «Ah, eu quero isto, isto, isto», senón que para min foi fluindo ao longo dos anos, foi fluindo ata... Pois eu sei que somos moitísimas persoas aquí traballando en Xaruma. Entón, eu que si sí, tiña claro era que eu non quería eh, ser ese ente todopoderoso ao que, hai que, eh, ao que non se lle poden decir eh, palabras malas, ao que non se lle poden decir as críticas, non, senón que eu quería ser unha, unha máis do equipo porque a min gusta me traballar en, en equipo, te gusta me traballar coas persoas. Entón, penso que tamén é certo que eu teño igual unha forma de ser máis cercana coas coas persoas e que non me gusta nada as, eh, poñen eh, diferencias, incluso cando as persoas poñen diferencias conmigo non me gusta, non me sinto nada cómoda, por eso non, non o fago. Entón, eu penso que é por iso que a coordinación de xarúma sempre tende a horizontalidade. E logo, como é coordinar eh, bueno, cando moitas veces non sabes que hai, porque, como decías, gestionamos eh, subvencións, que hoxe hai e maña non. No? Entonces nada, o que nos coordinamos e traballamos pensando no próximo mes, nos próximos dos meses, tres meses, según pero intentamos Pois soñar a longo prazo, claro que si sí, e buscar as formas de, de chegar, pero ser conscientes en todo momento de que eh, estamos construindo mm, cousas que nos parece que, que funcionan, pero que é posible que en algún momento, algún peldaño, se, se poda romper e hai que buscar solucións. E para nos buscar solucións só pode ser se estamos eh, o equipo unido. Se non... non... E máis, podo poñarte unha xemple, hai tempo. O ano pasado... Eh, si que a nos fastidiou un peldaño deses que, que che digo bastante importante eh, e bueno agora fomos alrededor de decembro conscientes do ano que fixemos pero foi un ano no que traballamos moitísimo no que fixemos unhas adaptacións e tivemos unha flexibilidade suprema pero para intentar eh, solventar ese, ese peldaño que, que se nos rompeu e que, dende logo, se o clima non fose bo, se non todas estivésemos aún arremando eh, cara a mesma dirección, estou segura de que de que teria sido horrible. o ano bueno, E agora de, miramos 2022 e decimos, carai, carai, que ben. Pois, eh, dicen 25 minutos, levamos 27 Como te contaba fora do micro, esto remata cando eu te digo, Tania, eh, unha canción coa que queires que se queda xente escoitando. Vale, pois eh, gustaríame que se quedaran escoitando eh, la hoguera de los continentes de La Raíz. Pois pues con La Raíz eh, nos despedimos, eh, nada, pola miña parte agradecer que te animaras a este atraco e eh, nada, un gustazo. Na gracias a ti, Diego. ata Hasta logo. Hasta logo. Esta hoguera baila el sol de Tiaguanaco Entre Ayahuasca y Tabaco cantan Y colorean su piel los guerreros Esta hoguera que es cipresangrante de arte Arde entre un mar de favelas y cárceles Haciendo de los infiernos el cielo Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó Bailan las calles de Cuba Con un dromón y una tuba que lloran sonidos de revolución Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó Hay libros de Alejandría Y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador Esta hoguera baila Senegal Lleva bailando mil y una noches Bagdad Mueve el cuerpo quien es feliz solo siendo En esta hoguera alzan la voz Las mujeres de Gaza y su honor A la orilla del fuego veo Todo el mundo que quiero, veo Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó Mueve su vientre Estambul Entre notas de un viejo laud Despiertan serpientes que el tiempo durmió Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó Hay libros de Alejandría Y el fuego en sus poesías Desprende el olor del viejo luchador Cantamos para levantar la marea a contracorriente Volviendo a juntar a África América Que suene la voz Preferimos bailar en la hoguera de los continentes Gritando también tenemos corazón los desafinados Cantamos para levantar la marea a contracorriente Volviendo a juntar África América que suene la voz del esclavo Preferimos bailar en la hoguera de los continentes Gritando también tenemos corazón los na fina